karibu katika nia ni maharifa tuangazie majaribio saba ya sio ya kawaida ya kugundua wachawi wanga washirikina au vigagur yawezekana kijijini kwenu kuna zile ya za fulani ni mchawi anaroga watu na fulani ni mchawi kwa sababu ya hiki na kile wana kijiji wanakuenda mbali na kuamua kujichangisha ili wamuite mganga ambaye atakuja na kubaini furani na fulani ni wachawi kisha tatua na fulani ya adhabu kwa wachawi au mchawiitajwa ambapo moja ya adhabu katika maeneo mengi ilikuwa ni kuaibishwa kwa mchawi au wachawi husika kwa kunyolewa nywele zote kichwani na kwapo musika akirudia tena uchawi ni lazima afe na kusaulika kabisa katika uso wa dunia kama hiyo haitoshi kuna baadhi ya vijiji vimekuwa vikitoa dhabu ya kifo kwa wazee wanaohusishwa na masuala ya kishirikina na hii imewaathiri wengi wana familia wengi ambao wazee wao wamekuwa wakimendewa na kushutumiwa kwa masuala haya ya kirozi kombe duniani uchawi si jambo geni kabisa Na mambo haya ya kuadhibu uchawi au wat Haya kwanza leo Ngoja ni kuangazie au ni njia saba za kujilidhisha kwamba Mtu au watu flani katika jamii wanajihusisha na mambo ya uloz ushirikina au uchawi Moja ya njia hizo ni jali la kuzama ama kuelea Hili ni jali ambalo Kiuwalisia likuwa ni jali lenye sifa mbaya sana Na ni wachache sana walipona. Kama semu ya jalibio lakogelea. lenye sifa mbaya. Watu aloshutumiwa kwamba ni wachawi. Walikamatwa na kuburutwa. Hadi kwenye eneo la maji mengi. Lilio karibu. Wakavuliwa nguo zote. Baka ndani na kubaki uchi wa mnyama. Wakafungwa na kutupwa ndani ya maji. Ambapo mala nyingi ilikuwa ni kwenye mito ama maziwa. Ama visima ili ilikuona ikiwa mshutumiwa ama washutumiwa. Wangezama au kuelea. njia hii ilienda sa Mbamba na imani ya dini ya kikristo kwa wakati ula Hasa baada ya swala la ubatizo wa maji kushika kasi duniani Kwa kuwa wachawi waliaminika kukataa sakramenti ya ubatizo Ilifikiliwa kwamba maji ya ngekataa yao na kuwazuia kuzama Kulingana na mantiki hii mtu asiye na atia angezama kama jiwe Lakini mchawi angebaki juu ya maji akielea Mshutumi wa huyu wa uchawi kwa kawaida alikuwa amefungwa kamba kiunoni ili waweze kumvuta kutoka kwenye maji ikiwa angezama tamaduni hii au wathabu hii ilikopiwa kutoka kwenye athabu marufu enzi za nyuma iliyoitwa trial by water yenye kumaanisha hukumu ya maji ambapo watu waleoshukiwa kuwa warifu na wachawi walitupa kwenye mito yendayo kazi ili kurusu mamlaka ya juu zaidi za kiimani kuamua hatima yao waliamini kama wewe simchawi basi mungu atakuwa nawe na ataibua na na wewe kuweza pona tamaduni hii ilipigwa marufuku katika kaunti nyingi au sehemu nyingi za bara la Ulaya katika enzi za kati na ikaibuka tena katika karne ya 17 ambapo dhana ya uchawi ilishika tam same nyingi zaidi duniani na iliendelea katika maeneo fulani fulani katika Ulaya hadi karne ya 18 kwa mfano mwaka wa 1700 mtiani huu wakogelea au kuzama na kuelelea Ulitumiwa kama ushaidi dhidi ya mwanamke mwangalia, aitwaye Dolko Boda. Ambaye baada ya kupona jaribio hilo, baada ya na no kuchomwa kwenye mti, bado hakiukumiwa kama mchal. Na jaribio pili lilikuwa ni sara ya bwana Baadhi ya sehemu ilikuweza kukugundua kama wewe ni mloz ama mchal. Waliamuwa kutumia maandiko ya kwenye biblia au vitabu vitakatifu vadini. Na endapo utashini, basi wewe ni yao na kuna baadhi walipindi pindisha sheria na ijapokuwa utakuwa umesema kama wanavyotaka basi utaishia kuadhibiwa tu waliamini kwamba uchawi uroz ama ushirikimu ulikuwa wendani kabisa na mambo ya Mungu hivyo ili uweze kuwa kikishia kwamba wewe si mchawi ulitakiwa usali sala ya Bwana au baba yetu kama wengine unapofanya hii ilitumika katika jamii ya Kikristo nani hapo ndipo mtiti unapoibuka walikuwa usika wengi walikuwa wakishindwa hasa kwa kuwa wameshikwa na uog na hofu ya kifu hivyo mtu anaishi kubabaika na kukosea maneno machache nani hapo hapo bila kucheleweshwa anahukumiwa na wengine unakuta hawakua wameikaliri vyema sala hiyo na opia wanaunganishwa kundi mfano. Nammo mwaka el moja mia saba kumi hii illitumiwa katika kesi ya mwanamke aliyefahamika kwa jina la Jane Wenham Mchawi aliyeshitakiwa bae alijitahidi kusema maneno utusamema makosa yetu na usitutie majaribuni alipokuwa akiojiwa mwanamke huyu aliasema vye makabisa Irabado hahukumiwa kwa kuchomo moto kama mshirikina nako nchini Marekani wakati wasakata na wachawi Wasalem Mhanga aliyefahamika kwa jina jina la George Below alikalihi sala hiyo na bado alinyongo kama mshirikina. Jaribio la tatu lilikuwa ni la kumugusa mwathirika mpaka mtu anaitwa mshirikina kwa kipindi hicho tayari anakuwa ameshuhishwa na matukio kadhaa Ikiwamo kuwadhuru wengine kwa kuwaua ama kuharibu kiafya. Na waliamini kwamba aliyedhulika na tukio la ushirikina kwa njia ugonjwa kwa mfano hatoweza kukaa sehemu karibu na aliyemloga ili uthibitisha hili. Mchawi usika alileto na kusimamishwa na muathirika wa uchawi alileto kwa mchawi na mchawi alitakiwa kumshika ama kumwekea muathirika mekono. Naendapo endapo mwathirika atatoa Inaflani ya arama ama kutikisika Ama kusimama ama kutetemeka Basi musika moja kwa moja Hali kama ni mchawi Jalibiyo hili nalo iliontoka na wengi sana Mfano kuna jalibiyo la mwaka wa elfu moja miasita stinambili Lili Karenda na amideni Wanawake wawili wazee kutoka nchini wengileza Walioshtakiwa kwa kuwaroga wasichana wadogo wawili mabinti hawa walikuwa matatizo ya mikono ambago mikono yao ilikakama na vidole kujikunja kwa mtindo wangumi na hata mzima akijaribu kufifungua kwa kutumia nguvu kiasi vili kidogo na kujifunga tena kesi ikawekwa mezani na mabinti wakaletwa mbele ya laws na ami na kwa pamoja wakatakiwa kuwagusa mabinti hao na mala baada ya kuwagusa mikono ikafunguka kiulaini kabisa na kuacha jopo la wawuzu Oła Kiwa, wamedua cha kushangaza ni kwamba mara baada ya tukio hilo na kila mmoja kujionea walioshutumiwa uchawi waliomba kusikilizwa na walijitetea kama si wachawi mahakama ikaamuru wachawi wale wawekwe pembeni waletwe watu wengine wawili pasipo mabinti kujua na mabinti wafungwe macho kisha hawa wapia, wawaguse tena wakijifanya kama Rose na Ami na mikono ikifunguka itajulikana mabinti walikuwa wanafanya janja janja ya kuwataka kina Rose wanyongo Jalibio lilipofanyika mikono ya mabinti ikafunguka pia Na hii ilimanisha kwamba mabinti wale walikuwa ni waongo Na Lowe's na Ami hawakuwa na atia kwa wakati huo bado Hata hivyo Rose Kalenda na Ami Deni Wote walinyongwa baadaye kama wachawi Na jalibio la nne ilikuwa ni keki yenye kilev Haina nyingine ya ajabu ya kubaini uchawi au Lowe's Ilikuwa ni kutumia keki ya kula Haikuwa keki ya kawaida Ilikuwa ni keki marumu yotumiwa kutambua washukiwa wa uhovu huu aina ya ushirikina katika hali ya ugonjwa wa ajabu au kuzuka kwa tukio la ajabu lenye kumdhuru mtu kwa mfano wa windaji wa wachawi wangechukua sampuli ya mkojo wa mwathirika wa uchawi yaweza kuwa mgonjwa au vyovyote vile akisha kuchanganya na unga wanganu na majivu na kutengeneza keki nyekilevi. Kisha mchanganyiko huu kulishwa mnyama yoyote ambaye anamilikiwa na mchawi huyo. Hasa mnyama kama mbwa na paka mara baada ya kufanya hivi. mbwa au mnyama umfata milikiwa na kisha kujilaza mibuni pake. Hili likitokea basi muusika ni mchawi na adhabu staiki hutolewa papo hapo. Njia hii ilitumika pia katika majaribio ya kusaka wachawi katika sakata la salem huko marekani ambapo mtumwa mwanamke alia tituba alisaidia sana kuanda keki za kutambua wachawi na mojawapo wapo ni kesi ya kutaka kumtambua mtu alia usika kumbroga binti beti paris na waathirika wengine keki hiyo yenye kirevi ilishindwa kufanya kazi katika kesi hiyo na kwa bahati mbaya ujuzi wa tituba mahalifa yake juu ya dawa na tiba za wachawi ulitumiwa baadae kama ushahidi dhidi yake wakati alipotakiwa pia kama mchawi na jaribio la tano ni alama za kichawi katika mwili. Ngano na simulizi zinasema kwamba nyakati za uko nyuma ili mtu kupata uchawi haukuweza kuwa mshirikina. Kuna namna mtu angeweza kuasiliana na shetani na ili kuweka agano, Fanya mapatano, mchawi alipokea alama fulani katika mwili wake yenye kumaanisha ninamilikiwa na shetani. Sa. Wawindaji wa wachawi mara nyingi Washukiwa wao walivuliwa nguo na kuchunguzwa atarani. Ili kuona dalili za doa ama alama ambayo wachawi walisemekana kupokea. Walipofanya mapatano yao na shetani. Hii alama ya ibirisi ngeweza kubadilisha sula na rangi ikitazamwa kwa ukaribu. Katika visa vyote viwili ilikuwa rahisi hata kwa kasoro ndogo sana za kimwili kuandikwa kama ni alama ya kuingia gano na shetani mwenyewe. Mashimo, makovu, alama za kuzaliwa, vidonda... Chuchu za ziada na tatuu zote ziliweza kufuzu kwa hivyo wakaguzi wa wachawi. Hakika hawakuweza wa kukagua na kukosa mtu mwenye alama mwilini. Hili kujilinda watu waliozaliwa na alama au wenye aina fulani ya alama mwilini. Walilazimika kujificha. Wengine waliishia kuzichoma alama zao na kuacha makovu katika miili yao. Lakini bado majela yao na makovu yaliandikwa kama uthibitisho wa agano na shetani. Hivyo na waliukumiwa kama mchawi na jalibio la sita ilikuwa ni vipimo vya kuchoma na kukuna kulikuwa na hii njia ya kumtoboa mtu ambaye anashukiwa kuwa ni mchawi na hana alama yoyote mwilini yenye kuashiria ni mchawi njia hii ilijaa udanganyifu mwingi na wengi walipitiwa nayo na kuwa waanga inadaiwa kwamba alama ya kuweka agano na shetani haikuwa inatoa damu na haikuwa na maumivu ili kumkamatisha mtu aliyeshukiwa magwiji hawa wa walikuwa na Sindano ambazo wali mtu Haneethaniwa mchawi Na hamepele mbele ama haka na kutumia sindano hizo Kwa vile sindano hizo uzilikuwa Na fulani ya dawa Hanechomwa awezi kusikia maumivu kabisa Na tena haitoki Basi hapo hapo hanaukumiwa Kama musika ni mshirikini Zaidi ya hapo kwa wagonjwa Hasawale waliona matatizo ya akili Ama konekana umetupiwa Vitu vibaya basi waliletwa Na kutumia kucha Zamgonjwa walimkwanguwa mchawi na damu ikigusa kuchia. za Zamgonjwa walikuwa napata uhemi Na ni hapo ndipto usika ana ukumiwa Na jari dio, la saba lilikuwa ni kukemea na kuamuru Hapo ndipo wale viongozi wetu wadini miaka hii wanaweza kuingia Kwa njia hii inaendana sana na namna wanakemea au kutoa mapepe Yali biyohili lilihusisha kumlazimisha mchawi aliyeshutumiwa kumtupia maluhani au uchawi mgonjwa Kumuamuru shetani ndani ya mgonjwa kwa maneno kumuacha muathirika Alie pagawa atoke kwenye farm zake mara baada ya maneno Na endapo mgonjwa kaonyesha hali ya mabadiliko yenye kuashiria pepo au shetani ametoka maana yake ni kwamba shetani amemti master wake hivyo master huyo chawi njia hii ilitumika sana katika mashtaka mbalimbali mfano katika kesi za uchawi kakarane ya 16 zilitumika sana njia hizi. Kesi moja wapo, mashuhuli ilimuhusisha Bibi Alice Samuel na mumewe na binti yake dhidi ya familia. Walishtakiwa kwa kuwaroga wasichana sichana wa Katika kutoka kwa familia tajiri ya Morton kwamba familia Samueli ilichawia familia hiyo ya Morton na kusababisha mabinti wa kuingiwa na maruani na kuwa kama wamepagawa. Majaji waliwalazimisha kina Samueli kumtaka shetani Awaachie wasichana hao toka kwa uchawi wao kwa kusema mimi nikiwa kama mchawi ni na muamulu shetani ya toke katika mabinti hawa wabibi Morton, na waleje katika ali yao ya kawaida na mala baada ya maneno hayo kusemwa mabinti wale walikasa sawa na kupona kabisa na hii kapelekea familia nzima ya Samueli kupatikana na atia na kunyongwa kama wachawi hii ni ni media na msimuliaji wako anko baba Johnson Johnny Bosco